Раціонально розважна і друга, темна, хвилююча і схвильована. Адже я, бажаючи того чи ні, входив у якісь незнайомі досі площини. Адже видження у снах цього таки обличчя було більше того в певний спосіб, я чомусь пов'язував його із тією загадковою жінкою у блакитному, котра також була справжньою. І являлися мені цілком реально, двічі, правда, поки що як істота без обличчя. Можливо, це моє хвилювання і передалося жінці. На це вона за природою своєю відповідно зреагувала. А може, будучи гарною, подібне реагування було складовою її єства, тож просто собі гралася потрапивши випадково на це нудне зібрання картонних облич. У такому разі резонно міркував я об'єктом її гри, як кокетки з перемінним струмом, улюблена фраза мого старого професора, вже покійного, котрий у 70 років несподівано для всіх оженився з тридцятилітньою, яка й загнала його щасливо на той світ. З керованістю став я тому, що між усіх цих стандартних і картонних людей-манекенів чи роботів із визначеними діями та словами, я один мав у собі таємницю, яка могла хвилювати не тільки мене, а й навколишніх. Бо коли б презентація відбулася вчора, не сьогодні, вона мене з поміж картонних облич не вирізнила б. Був і я такий, Тобто їхній плоть от плоті. Таке пояснення звучало цілком логічно. За винятком однієї, досі непоясненої речі. Чому саме це обличчя явилося мені двічі у видженнях? Адже досі не зустрічав цієї жінки. Я надав слово черговому хвалителю бездарної писанини свого шефа, Сів і, виждавши досить часу, кинув оком на жінку. І побачив, що її чудові ніжки світяться. І що вона дивиться не на шефа, а таки на мене. І що очі в неї чудово блакитні. І що нитка з голкою між нами таки мотається. І що цей справді такий є чорті що. І що я зовсім не здивувався б, коли б ця жінка, виходячи, таки вдягла б в блакитну куртку. Більше того, не просто відчував, а таки знав, що з цією жінкою знайомий. Навіть мав із нею якусь історію. Чи не то, що привиджувалося? Другий, скептичний, у мені мовив. Однак цілком переконливо тоді тобі доведеться повірити в реінкарнацію. Бо в тебе, чоловіче, чудова пам'ять, і всі свої амурні історії, починаючи з дитинства, чудово пам'ятаєш. І не було тих історій аж так забагато, аби одна із них могла випасти із пам'яті твоєї. І ти чудово, чоловіче, знаєш, що у тебе з цією жінкою нічого ніколи не було, і ніколи не були з нею знайомий. Тож, Перестань казитися, візьми себе в руки і не корч Бога ради із себе ідіота. Логіка мого друга скептика була залізна, і я їй безумовно підкорився, хоча той другий у мені не такий залізно а схвильований, непевний себе, пискнув, ніби пташка. «А як пояснити речі, які не пояснюються? Треба не засмічувати ними голови!» – жорстко сказав мій друг-скептик, і начебто пробив мене знаком оклику, як осиковим кілком. Усі вже зморилися від довгих нуднющих промов і чекали веселішої частини, тобто фуршету. Але тільки ті, що вже виступили чи не збиралися виступати». Ті, ж котрі бажали прилизнутися перед шефом, виступати рвалися, і хоч я їх застерігав, аби говорили коротко і по суті,